Larumat goizian berri honbat jende eturri da, baigurri eta ibarriko egietarik postaren okupatzerat eta erraiterat etzutela onartuko, zerbitzu hau ez zadin eta garazirat joan Katjalin indar, Defensa kolektiboaren boz ere mailea. Diru Pugoska batzu irabazinaian, bai hori ibarreko ekonomiaren berpistea lan jerean emaiten du. Urbileko zerbitzuak deseginen dira, epel eta ibarreko biztanleen bizi kalitatea galduko da. Ez dezagun posta esterat utz! Posta Stirlinggoiz arteko okupatu gogo suten bainan, Departamentuko postako zuzendaritzakoak etugi dira Arceles probuzament beria nekartzirata Eremesala pundu nagusia, bai urriko posta irailian esteko xedea es estatua dela Michel Osafren bankako ospetsa negosiak eta bilkurantzan. Lehen aintzin hemendua da gai arteko proiektua gelditzen dutela eta buruilan egin beaga zen eta hori es estatua da. Memento berean Horaiko turnadak ez direla kanbiatzen bai horiko egia eta eskualdekoa eta beste puntu bat, hautesian eta enpresian partei detzarekin gutun eta skampo diren beste zerbitzu banatze batzu ere pietunen gaine manen direla, baitakite gutunena tipitua dela. Jamichel Kozkarrat, baiuriko hauza peza? Ba, Guaun artian, behaz, euh, lau hauza euh, pezak biltzen gira, pentsatzeko zer eskaintzen aldugun eta postari buruz, badakigu gutunak direla emekie emekie tipitzen eta hori bistan da, errealitatea da, ez da, ez da deus egiten arorren kontra, esbereg ditugu gaurrek pentsatu berze, berri batzu. Frederik Espenak senatura bildu berada parisce quadura d'un agushiekin eta ondotik probusamen berriak eginen ditu zuzendaritzak helduren hilabetean anartian ekintzen gelditzea erabaki dute Posta run defenza